Даващото дърво. Това е история за приятелството и безусловната любов на природата. В една гора в покленините на града растяло едно дърво, високо и зелено. Той имало е дълги дебели клони. Безбройните му ярко зелени листа се поклащали грациозно на вятъра. От далечни земи идвали птици, които кацали наклоните му и чуроликали песните си. Било красиво и щастливо дърво. Той имало специално приятелство с едно малко момче от близкия град. Момчето идвало всеки ден след училище, за да играе с дървото. То хапвало от ябълките му и играело с него на клиеница. Двамата разговаряли часове наред. Момчето споделяло всичко с дървото. Своите идеи, планове за бъдещето, мисли и ежедневни случки в училище. Дървото внимателно слушало момчето и се смеело с него. Двамата разбирали мечтите си и връзката им е укрепвала. Момчето събирало листа, правило си корона и си представило, че е крал, катерало се по ствола му и се люлеяло наклоните му. Ха-ха. <съща> Ха-ха. Водата е толкова чиста и изкряща дърво. Да, така е. Ти си късметлия. Имаш най-хубавата гледка, а също и изкрящите води, залязващото слънце, ветреца. Нищо чудно, че си толкова щастливо. Бих могъл да живея тук вечно. Водата, слънцето и вятъра винаги ще ги има. Аз съм щастлив, когато ги споделям с теб. ха ха си най-доброто дърво. Обичам те. И аз те обичам. То си говорило с дървото часове наред. След като играли и разговаряли, измореното момче заспивало в сянката му. Времето минавало, момчето пораснало и си намерило нови приятели. Било заето и започнало да прекарва все по-малко време с дървото. Дървото ценяло малките моменти, които споделяло с момчето. Не ти ли е неприятно, когато слънцето залязва или когато листата ти опадат през зимата? Става ми тъжно, да. Но знам, че на другата сутрин слънцето ще се върне, а през пролета листата ми ще поникнат отново. Обичам да ги чакам. Имаш право. Залязващото слънце също е красиво. Късметлия си дърво. Имаш невероятна гледка бих могъл да живея тук вечно. Не знам много за късмета, но слънцето винаги е тук. Най-много му се радвам, когато съм с теб. Можеш да живееш тук за винаги. Знам, че ти харесва. Ха -ха! Не е толкова лесно. Ти нямаш отговорности. Аз трябва да работя и да стане някой. Трябва да си изградя бъдеще. Искам да съм щастлив. Не си ли щастлив сега? Щастлив съм. Но искам повече! И постепенно момчето спряло да ходи при дървото. Дървото стояло предимно само и чакало да види момчето. Тогава един ден, момчето дошло да види дървото. Дървото се радвало да го види. Сърцето му биело силно с всяка стъпка, която момчето правило към него. Дървото се изправило и извикало към него. Ела, момче, покатери се на ствола ми... Залюлей се на клоните ми, хъпни си от ябълките ми и бъди щастлив. Твърде съм голям, за да се катеря по ствола ти и да се люлея на клоните ти. Виж залеза, момче, прекрасен е. Сега съм зет. искам да си купя някои неща. Искам да видя света. Защо изглеждаш тъжен? Искам пари дърво. Да на този свят ти трябват пари, за да си щастлив. Дървото не искало да гледа момчето тъжно. Вземи ябълките ми, момче, и ги продай на пазара. Тогава ще имаш пари. Съжалявам, че нямам пари да ти дам. Имам само листа и ябълки. Наистина ли, Дърво, мога да го направя? Това ще те направи ли щастлив? Да, благодаря, Дърво, ти си чудесно! Момчето се покатерило по ствола, обрало всички ябълки от дървото и ги отнесло, за да ги продаде на пазара. Дървото било щастливо, че помогнало на момчето. Само, че момчето не идвало дълго време и дървото било тъжно. Минали години. Птичките идвали, пеели песните си и отлитали, а дървото чакало. Извисявало се с дългите си клони на ръба на скалата и чакало момчето да се върне. Тогава един ден, Момчето се върнало. Дървото потреперило от радост. Ела, момче! Ела и се покатери на ствола ми, залюляй се от клоните ми и бъди щастливо. Нямам време да се катеря по дърветата. Прекалено съм сед. Вече съм семен. Дърво, имам жена и деца. Наистина си пораснал. Но защо сега не изглеждаш щастлив? Нали това искаше? Притеснявам се, дърво. Ще бъда щастлив, ако построя къща за семейството си. Ако са на топло и безопасно място. Нямам къща, която да ти дам. Гората е моят дом. Но пък имам клони. Можеш да ги отсечеш и да си построиш къща. Тогава ще си щастлив. Благодаря ти, дърво. Момчето се качило по ствола на дървото, отсякло всичките му клони и ги отнесло. Дървото било щастливо, че може да помогне на момчето. Но момчето го нямало дълго време и то било тъжно. Минали години, но момчето не дошло да го види. Дървото вече не можело да говори с птиците, защото те само правили кръг и отлитали. Вече нямало клони, на които те да сядат и да пеят песните си. Когато кацали на земята, дървото ги питало за момчето, но никоя не го била виждала. Дървото се чувствало самотно. То стояло там на ръба на скалата и се опитвало да търси момчето. Гледало как градът се променя. Виждало как оголват далечните пасища, за да построят пътища и сгради. Видяло как отсичете изкореняват дърветата, а по зелените поля строяли кули. Идвали още хора, които изсичали гората наоколо, и си строяли къщи. Гората губела зеленината си. На дървото му било мъчно, че разрушавали дома му. Но какво можело да направи? Сега било само дънер. Сега дървото било много самотно, но все още чакало момчето с нетърпение. Тогава, един ден момчето дошло при дървото. То вече било зрял мъж. Дървото било толкова щастливо, че го вижда, че загубило ума и дума. Само, че момчето изглеждало много тъжно. То седнало, облегнало се на дървото и се разплакало. Сърцето на дървото се късало, като го слуша как плаче. Дървото нямало клони да потупа момчето, нямало ябълки с които да го разведри, но пък можело да му даде опора на която да се облегне. Какво има момче? Защо си толкова тъжен? Жена ми ме напусна, а децата ми вече не се интересуват от мен. Не искам да живея на място, където никой не ме обича. Искам само да замина надалеч. Вече не искам да живея тук. Ти винаги тичаш след щастието, момче. Трябва да оставиш щастието само да дойде. Тук няма щастие. А ако можех да построя лодка и да отплавам сред изкрящите води, да лежа в нея и да попивам топлината на слънцето, тогава ще бъдеш ли щастлив? Да, ще намеря покой и щастие. Ето, отсечи дънера да ми и построй лодка. Тогава можеш да отплаваш. Наистина ли дърво? Благодаря ти, ти си чудесно. Момчето донесло инструменти. Отвякло дънера на дървото и построило от него лодка. Изглеждало щастливо и умиротворено. Дървото било щастливо, че помага на момчето. То гледало как строи лодката и после как отплава надалеч. Имало слънце, ветрец и изкрещи води, а момчето отплавало сред тях. Дървото вече не се чувствало щастливо. Било му мъчно да гледа как момчето си отива, точно като слънцето, за което някога говорило. Сега дървото било само пън в края на скалата. Минали години и то се чувствало все по-самотно. Вече не виждало далечните сгради по хълмовете. Не се извисявало и не виждало нито гората, нито хората. Вече било само един пън на земята. Липсвали му птиците и това да гледа към далечните пасища. Липсвал му уюта на гората, но най-много от всичко му липсвало момчето. Един ден момчето най-после се върнало при дървото. Градът вече не бил същият. Сега е имало много сгради и дело на човека на мястото на майката природа. Гората била изсечена, зелените пасища и изчезнали. Момчето вече било старец. Било му трудно да диша. Бил прегърбен и вървял с бастун. Чудел се дали някога ще намери дървото. Градът поглъща гората. Надявам се да намеря стария си приятел. Така и станало. То било точно там, където го оставил. Пънът стоял в очакване. Ти дойде. Чакахте много дълго. Ах. Да, дърво, толкова е хубаво да те видя. Отплавах до друг град. Живях там няколко години. Дишаш мъчително. Да, заради замърсяването трудно си поемам дъх. Толкова съжалявам, момче. Нямам какво да ти предложа. Нямам вече ябълки. Зъбите ми са твърде слаби, за да ям ябълки. <съква> Коните ми ги няма. Не можеш да се люлееш на тях. Твърде стар съм да се люлее по клоните. Дънерът ми го няма. Не можеш да се покатериш по него. О, твърде съм изморен да се катеря. Гърбът ме боли. Дървото въздъхнало. Ех, съжалявам. Искаше ми се да мога да ти дам нещо, но нищо не ми остана. Сега съм само един стар пан. Гората изчезва. Бетонът не може да ни даде чист въздух за дишане. Дърветата могат. Сградите не могат да осигурят уют. Колко хвалче може да бъде човекът. Градовете замърсяват чистия въздух. Нима хората не разбират колко важна е природата. Дървото не е отговорило. Нямало какво да каже. Е. Сега съм стар и постоянно изморен. Искам само да подишам чист въздух и да седна на някое тихо място. Дървото се изправило колкото могло. Добре. Само толкова ли? Един стар пън става за и почивка. Ела, момче, седни. Седни и си почини. Момчето седнало върху дървото и си поело дълбоко въздух гледало как слънцето залязва зад изкрящите води. Усетило лекия ветрец. Ти си късметлия, дърво. Имаш най-хубавата гледка. Слънцето, ветреца и изкрящите води. После двамата разговаряли за живота и за това как светът около тях се променял. Момчето разказало историята си на дървото и дървото било щастливо. Кулаката от приказката е, че връзката между природата и човека е вечна. Трябва да уважаваме и пазим майката природа. Запомнете, дърветата се нуждаят от човека толкова колкото и човекът от дърветата. Пазете горите, пазете природата.